ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذلل ماږي دغه دغه واقعا بیان شوه د احد واقع د جنگ یوحد ا بیان ش د جنگ یوحد نه لږ مخه او پر دویمه هجره واللسم رمضان مانه بدر یو علاقه ده پا ما بین مکه و ده مدینه او بازی بیده ده کنی نمیده پا غدای که مشهور کنیده بارحال اس پزیر سر یادی گی پا مکه و ده مدینه مسکی و زیر مشهور زیر بدر مقام ده بدر پا مقام بانده پدویں ہجرا ول سمر رمضان باندید مسلمانانو او د کافرانو مسکی لړشیو او د اسلام لومبه مارکاو لومبه لای پدیسره الله اسلام غالب ګرځول ول استنا سردارانو کی مردارشیو د کافرانو او ول استنا اویا اویا تنا کی مردارشیو او اویا تنا کیدین شو اویا مردارو اویا کی انو د په سېغي واقعتا است ما درمه سي پره کې ویلې وه مسلمانانو اصل کې د دې او قافله هغه سره ډېر ملون و روان و د مدینه خوا کې د مدینه خوا بل ملک نه رات مسلمانانو اغه له مخته وال مخوالق او اغه په بره تر رب باندې دي او مکه ته خبر ورکړل دننه ابو سفيان او نور مشرکان پوجو شو خو سره اسلهم وسره زنانه وسره ادا کړنګي ا توری و سره وی اسان و سره وخت یار وو د زر کسان عام مسلمانان 313 صد پس دریسوا یا بالغ روایت کې دریسوا د یار لستانان راځي نو په دا غو چې کوم جنگ شي او الله تعالی اوه نعمت مسلمانانو ته ذکر کوي او هغه وا کې معنی نو جام کو شو به هر حال مسلمان انتا الله تلاغ فتح و رفے نو اللہ آغا فتح رابا ایلہ دیں و لقد نصر اقوم اللہ امداد کرو و مدد کرو کتا حقیق سرا بے بادرین پا مکام دا بادر کی دا بادر پا مکام کی و او حال دالے جی تاسو لگوئے اذلہ دا زلین جمنا قلیل تبیلی کی گلے تیداد کم مسلمانان لگو اس لحم توريماستر لګی وی سورلاند لګی وی هر اعتبار سره مسلمانان کمزور یو لګو نفذ تک الله الله تعالی ورکیدا الله نوېریږي الله تعبداری ک ویل علکم تشکرون د پاره د جیتاس د الله شکريا ده الله ستاسو مدد کړې نو تاسو په نعمت باندې ده الله تعالی شکريا ده چې کوم نعمت د مدد پتا سو باندې او تاسو دا اللہ نویه رگی پیغمبر سر را ٹینگ شد دا پیغمبر سر کلکو درگی نو مدد کڑو اسطاسو پا کم وقتی استقولی للمؤمنین پا آغا وقتی جتا مسلمانانو تاو جتا مسلمانانو تا دا جنگ په دوران کې وی علن یک اک فی اکم ان یومد داکم د بندش چې الله پاردا چه اللہ اسطاسو امدادو پی زیادتی کتاسو بسلاست parallelly de 300 zero men al malaikate de parishtona munzalin sidab bara qul shida bara de bara narasi ne inshallah surah anfal ke humas 11 ke bara shi al ta'ala veluk tas da Allah namad Quran Allah bas tas madad ki parishto sa no al ta ke de zero zikr de aadal ta امبر الاسلام <سؤال> توی تا مسلمانو تا اوی جستاو زبارو کافی نیشی ہی دی کافران ستاسو با اللہ کی تدری زرہ پرشتو اوار پسی آیات کی راجین تس بیروتت تا که سب جہاد که امزان را ٹیم تو مزدلین امزان او ساتو نو که کافرانو تا امداد راش نو تاسو تا یمدد کم بخمسة آلاف اللہ بس تاسو مددو کی پینزو پر ضرورت پرشته سره مسوومین چې اغان نشاندای وي ځان له مالی کپڑے وې اچونی ممتاز کپڑے چې پیږندې پشي او بدل مسوومین منع کړل را لګل شي نو خبره هغه داو چې تاسو ته ما وی دا ضرورت پرشته بل کین راغلی هغه ته یو آیات کې بیان شوی او پینزه زره بل آیات کې اگر دری زرچی بینو علت اللہ ویلیو کتاسو اللہ دعا کوایا گوارا مداغید پار سبب او مسلمانو الله امدادو او دلتا پیمانبر لی صلاة و سلام امت تاوی چی دری وزر و امداد کی او دا پینززرچیونو الله وی کتاسو سبر کوایا اختیار روی او دا سبر او د تبوا په برکت باننباللہ پینزو زر امدادستاسو ودا بیا تاسو ته دي کېد علماء اختلافات چې دا نه زر فرشتي شو ودازر او یقیني دي چې هغه جنگ بدر جنگ بدر کې چې کم نه هم سی پارا کې راځي دا, دا اتزر فرشتي دي نو د دې کې اختلاف ته چې ایا دا دری زران پدی زر را په 15 زر کې داخلي او دا ځان ځان لوي دي بعض علماء وي دا اتزر ځان ځان لوي دا دره عقلي دي چونکی یو مکبانی کافرانو په چېګه ولګیله چې کافرانو له امداد را روانه چې کل جنگ دوران کې چېګه ولګیله یو کافرو قرز ابن جابر المحاربی کافرانو یې زموږه امداد لا غره روان دي او هغه سره بلال احکرده نو چې کل مسلمانانو دا خبر اوره نو محمد حکم زور پیدا کی گی. نو الله تعالی مسلمانانو ته ویل الله بستاسو امداد دي پر ان پر له سلام او ته الله بستاسو يمدا د 23 صبر او تقوا میں اختیار کړه الله به په 15 زره يمدا نو بعض مفسرین دا 15 زره او 3 زره د یو دي دا ټول 15 زره او د 3 پکې داخلي دي او دا موعود وی ددی وعده شوی وا ک چرې د کافر راغې او تاسو دان راتینګ کړه الله بستاسو يمدا په دې تاسو خرابولئ نه شي نو یو په د مفسرین چې اغه ذره غلی دی بنت او ددی وعده شوه او دا ټوله پجنګي بدر کې ددی اتو زر او د زوبل فل راتل دا نه حواله زر پجنګي بدر ته انا د باه مو دا کول ش... کمزور دي صحیح کولم دا کرچ بیان میکنه باز مو تفسیرین دا پندزره او پندزره دا پجنګي او حد کې د چا په وخت کې شوه اغه دلیل پېښ کړی دی پر خدای په خبره کمزور صحی خبر اومنده کرے چې تاسو تمه وکړي چې پریشته وی نه زر زر بل تیز راغلي وی د دې یو وعده وادینه نو ککاران نو ته امداد راغی نو تاسو تبم امداد راځي الله بستاسو د بارکاتیږي بیا ته زره یا پز زره دې د درې په دې کې داخلي دا نداء بیا ټوله په جنگي بدر کې ندی دوه آیتونو کې الله تعالی د که امداد بیان که بیا پدی پتزان کوئی که جو پرشتی رازی دو عام طور د پرشتو دراتلو مقصد سی پا جنگ که و باز روایت ده مسلم نمعلومی گی لگ در جنگ معلومی گی جو پرشتو لگ در جنگ هم اصل مقصد د پرشتو اغا نهما سی بارا که فصبت اللذین آمنو فوق الاناک نمعلومی گی بازی بازی کافران اغا پرشتو اغا و خلی دی دي. خو آم تور مقصد آغا در پرشتو د مسلمانانو و ظلم اضبوتو لی فسبتو لذین آمنو نو حمسی بارا کی برای شد اودا کرنگی دل تک امداد اللہ فرمای چه ولیتت ما این نبیه قلوبو کم پرشتو سر ستاس و ظلون مطمئن شد ستاس و ظلونو کی اتمنان پیدا شد در پرشتو یو مجلس تر انسان ته اتمنان و سکون ملاری انسان ظلم اضبوتی یا پرشتو سنی سره جوخت شد لکن امیلی صلی اللہ علیہ وسلم تب او راتنا ابتدا کی چی وحیل سنگ شورو کدا جیبریلی علیہ وسلم زن سر نیزدی که وزوری علیوان نو دا پرشتو یا مجلس در راتلل پا سکون او اتمینان نازلی سکون او اتمینان پیدا کیا نو دا طول نالوی مقصد دا پرشتو راتلل پا جنگ گنو گے نور جنگ گنو گےم ثابتی ہنین ما آئی رکن دا پرشتو راتلل ثابتی نو مسلم روایت نا یاد دک آیات نا فزر بو بوکل عناق نا نحمس لپاره کې معلومیږي چې جنگ يم کړه دې باذ کافرانی موږدار کړی دي بلکې بازي پرشتي صحابه و دي نو باز خلک اعتراض کوي په دې آیاتونو باندې چې یو پرشت پرور په لیے پر دا اسرائیل جبرئیل السلام د اسلام پرور په لیے حلاک کړي او راځي چې دې روایت نا معلومیږي چې جبرئیل السلام په امر اسلام دا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام نه اخذن براس علی عليه ادات الحرب و کما روایت دا الپاس دی دا و او کما قال روایت کناس الفاض دی تعمل اسلام پرنده جبريل علیہ الصلوۃ والسلام نه فلسطینی سلاوی او اسلحه جنگ په د پاسه پرتو صحیح بخاری نو باز یو جیو پرشت پرکلی حلا په شنو نه هو نو جنگ تاسو اصل مقصد د پرشتو جنگ کولی د مسلمانانو مضبوط او اصل جنگ د مسلمانانو چې هغه شهادت ملو شي او هغه ته ثواب ملو شي او هغه غازیان شي اصل جنگ هغه د مسلمانانو یو د پرشتو عام مضبوطول نه له د جنگ هم ثابت تے. خو اصل مقصد هغه د پرشتو هغه عمده د دې چې کوم دیاتونه کې بیان شوی دي چې هغه اطمینان اطمینان قلبینا او د مسلمانانو زړونه مضبوطول نه نه لرنه پرنه یو ورپسې اې بنائ تسبیرو تاسو وتتقوا زمانه د بوزدلینه بچ جنگ امزان را ټینګ ویاتوکم من فورهم او کچری راله د کافرانو ته من فورهم هاذا په دې وحکې په دې اول ټایپ د کافرانو ته نور امداد را کورز ابن جاهر جابر محاربی چې کافرانو پس کم आवाज کول شي چې اغله امداد را روانه نو کچری اغره به او ته اگر اورسو ن ا اللہ استعین امداد کی یم دک ربکم استعذر ربن استعین امداد کی بخمسه الاف فینزو ذر پرشتو سر مسوومین او د مسوومین مطلب دا ترالې کې لشي یعنې سویم مطلب دا چې بلکل ممتازې کپڑے جدا کاپې وې چولی پاګې سره او شي نو پرشتو با قاعده پټکی والی پاګې سره هغه پیجن دي کې بازه صحابه او غلی او پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و روایت کی خبر مرکل دے چه دا سی دا سی او شملی دی طریقی سر ازولندی کڑی نو دا آیتنا بارکی دی امداد چکر شور پسی د اللہ دی امداد خبر اکی وما جا علاهم اللہ او نه د گرزول دی امداد الله تعالی ایلا مشرا لکن مگر دا زیر ستاس و دا پا دا واضح چی دا, دا امداد و خبر در چې الله بس تاسو سيواغي نو دا تاسو ده پارځي لکه مې وره صحابه د دې وجهه آله سوره الانفال کې چې کوم ذکر دي نو داږي 12 کې داږي 12 کې الله manne کریم رحم اللہ پتاو کې لیکل لی لی چې رب و امت کې عامدي اغذر انت الکلم لفظ نه ده چې زه یې استاذه پارم نو دلته الکلم لفظ یې صحابه او ته خطاب دې راځي استاذه نو هغه اي امدید مسلمانانو په هر جنگ کې هغه شاملېږي هغه بشارت هغه د امت لپاره ده او امت کې جاری وساره چې کومه صورت انفال کې ذکر کی الله پرما ان دې کړه الله دا امداد الا بشره لكم مگر دا زهر استاس الله ولتطمئن بي قلوبكم او د لپاره د دې چې مطمئین شي په دې امداد سره ژوند استاس استاذ ژوند په آرام باندې سکون و تملوش ومن نستره وند حقیکتا امداد الا من عند الله مگر د جانب د الله نه شي غالب د حقیقت ولا نه حقیقت امداد چې الله تعالی څخه تعداد در دین تا کولی او کتا سره ډیر لکه نه سن شي کولی او کډیر پرستی راشي چې الله د سر مل نبی رحمان کله کړه سره وی یک تنهای نو حقیقتا امداد د الله د پاره کړ او الله راولې نہ اصلا دا الله در طرف شه تب ته داد سواشن د امد الله در طرف سواشه فرشتي را له مسلمانان سواشه نو حقیقتا او اصلا امداد عاد الله بجنه الله امدادولی کی غالب او حکمت والے غالب نے غلبہ ور کی یاغا چاہتا چیکم حق پرست او حکیم او حکمت والے د خپل حکمت مطابق فیصلے ليقطع طرفا من الذين كفروا اسال الله تعالى امداد وجب يعني کله تاسو امداد ولیو په امداد سره تاسو ته زیري ولې در آی امداد یو ليقطع طرفا چې الله تعالی کټ کیو ټول یېو عيسى او مره من الذين كفروا دا که څامه چې کوم کفر کړل کی الله تعالی او يكبتهم یا زلیل کی خواری کی قوت اصل کی ویلی کی پمخ باندرا پر جو مراد تنظر کا زلیل کولی خوارولی تباکولی خائبین پس دی اگر زینا اومید زینا اومیدش او تاوانیانش نو دا دیزیا دا د جنگي بدر متعلق ولکد نصرکم الله ببدر وانتم علل ا دې کله اندات خبر د جنگي بدر متعلق اگر چې وکول پکره مفسرین د جنگي وختم ده او صحیح خبر ده کوه چې دا د جنگي بدر متعلق ورپسې آیات بیا څنګه د ابتدا د روکو کوي واس من اهل الفت د جنگي وخت ذکرو نو ورپسې آیات چې دی له سره کمن الامر د دا جنگي وخت مبارک دی او پدی کم ده جنگی او خود ذکر دید نو دادی شانی نزول مختلیب تجیرہ آیت سنگا نازل شو نو باز روایتو کرا زی چکل عطبہ ابنی ابی وکاس اگر ده پیامبر لیسلات و سلام پیامبر لیسلات زخمی شو پیامبر لیسلات زخمی شو او دکرانگی ربائی راخ خیط ربت ربائی راخن ده پیامبر لیسلات و سلام رباعی احونکو یا خیر طرف ته چې کوم غاغته هغه مخ مش پیغمبر علیہ السلام د خپل مخنه دا وینې لري کوله او سالم څه هغه بعد پیغمبر علیہ السلام مخ وینځه او وینځله پیغمبر علیہ السلام دا خبره کوله کې په حق حکومت تاسو کوم بسنګ کامیاب شي چې هغه د خپل نبی مخ او وینو باندې سو او خلک خپل پیغمبر الله تعالی نو اللہ دا آیات نازل کو عوضہ کرنگی بعض روایت اکر رجیس پیام بگلی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پا باز قومونو باندے لعنت اللہم ملعن آبا صوفیان لعنت اکی ابو صوفیان ملعن حارس ابن حشام باندے لعنت اکی عوضہ کرنگی صفان ابن امیو باندے لعنت اکی نو خلی پاک دا آیات نازل کچی لہ من الامری استاد پار نشت ده خیرونه ده خیره کولنا سه اختیار تو خیره مکوه ترده چه اللہ پی توبه و باسی ان یتوگا علیه او یعزد بهم یا اللہ ورطا عذاب ورطا او باز روایت ندا معلومی گی جکلت پیانبر اللہ السلام ترو اغلی کافران و مرکو داغو مصلاحو کا داغو و بنا او دا کرنگی فوز و اگره کٹ لو پیانبر اللہ السلامو پر محن چیزه با ده دپ بدلکی ده دیر شکسان مصلاح اغیسی را بدا کار کوم سنگ چی زما دیتران داغونے کٹ کری نو دا آیات اللہ نازل که لیسا لکا من الامری شی نو بارحال اغیو نزول چی شیخو در آیاتون طول و مجموع دا آیاتون ندا پتلگی چی دا آیات مطالق دو خط سره زکر دا طول و اکیات دو خط تعلق ساتی او بعد روایت ندا دیتی پیامبر اللہ السلام سکبلی دی پاگئی باندی با خیرے کولی دا آیات نازل شي اللهم اللعن رعلا وزاقوانا واساية عصد الله, الله ورسوله دا قبلية دا رعال قبلة زاقوانا وداك رنگ غصي دا اللح دا اللح دا رسولنا پرمانا پیامبر اللحسلام پایوانا لانت خبری کولونا اللح دا آیات نازل نو دی مختلف شعر نزولی خودو طول الشعر نزولون ندا پت لگی چه دا آیات دا نازل شوه ده نجام یو خدمت متعلق او بیا حکمت پر کې دا چې بازاران داسې وو چې پیغمبر علی السلام آیته خيره کولی او بازه قبلي هغه کې بیا ډېر خلک مسلمانان شول پیغمبر علی السلام الله منکر ردی و جنہ چې پایګه د سپانو چې الله تعالی د نړۍ اسلام اسلام لیکل او پرسه دی الله د وحدانیت مسله بیانې چې هرڅه د الله دی غالبول او مغلوب کول الله دې مکه اسمانونو چې سدي الله دی بخښنه الله کې ایمان راړی او او ستګو ناونه به تماکي عذاب عمر کې الله تعالی که چاته عذاب عمر کول الله غفور رحيم نو وخت ولا قلبت تحقيق سرنا سركم الله امدات له الله تعالی استاسو به بدر په دبر د بدر وانتم موحال ذات تجوي عللت اللكه بيت باندته دادو پته بانداسلحي فتق اللَّهَا اللَّهَا الْعَالَ الله انه يرجى ان لكم خير استعاده پارا تشكرون جشکروا باذ الله پنهمد پنهمد نصرتو شکم الله تاسب نعمت او نصرتو کو اې په هغه واسه چې اندادو تقولو چې تاویل <سؤال> المؤمنینا <سؤال> مسلمانان متا علی یکفیکم اکاتفن شستان صدقارا بس بنشستان د لپاره ایوم د کندا چې اندا د کریسټاسو اربوکم رښتاسو بسلاخته اعلی من الملائکه فلیګلو د زرو د فرشتو سره بسلاخته اعلی پن فتر زرو سره من الملاکتې د پرشپله منظلیله چې دا بره په زونشي د بر نه هغه به ستاسو امداد به کوي بالابلکې ولینا لا کاپ کېږي به ستاسو د پا داې زره ان ت ب که چرې تا سبرو کوته تو او زانانم بچ کو نه او د لانه نوله کللاله دغست دپره کاتی کوي وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا او تاسو بیا کډران اوس خبر راغی چې کورد او ابن جابر ابن خاریبی د مشرکانو امداد کوي را روان نو بس الله تعالی د مسلمانانو سره موده وکړاره نو الله به تاسو امداد کوي وَيَأْتُوكُم تاسوتا دا مشرکان من فورهم هازا من فورهم هازا فدی ساتھ کے من فورهم هازا من ساتھهم هازے دا تیم بس پدی اول تیم پدی ابتدا دیدی تیم کی کافران تاسوتا مشرکان راشی نو یاو مانا راشو فور ویلکی اول شید اول ساتھ تا ابتدایی تیم تا دیدی امدادو شید ادوی مانا فور دا فور جوش تا ولکی نو او غضب تم ویل کی او د غضب دوا جنا تاسو تراشی نو الله بستاسو امداد کوي دی اس نشي کول و یاتو کوما کراشنا مشرکان تاسو په مسلمانان من فورهم د وجد او سي خپلینا ها ذات دادا چې داد دی او راشي یا مدد الله اللہ بستاسو امداد یا مدد کم ربکم امداد دو کستاسو ربکم پالون کستاسو بخمسات آلافین پپینزوزار سرا من الملائکت دی پرشتون موساوی مینہ نشاندار چایی با ممتاز کپڑی چولی جو دا بی پی یا موساوی مینہ لیگلی شوی چای اغبا لیگلی د دا اللہ دا درپارا کی وما جاله الله هوون د ګزو ل د ق داله تلا إله بشره ل کومه ګرز ستاسو د پاه و تدله د پ چې پارابانشي پهمینال ماندشي قلووب کومزمهستاسو بهه په ومن نصرون ده حقیقتن امدادو ده اچھا ده ترپنه ده او نه د کسرت او نه ده لغ کر الا من عند اللہی مگر ده جانب ده اللہ نده اللہ عزیزی جعالب ده الحکیم حکمت والده نو اللہ امدادو لیکل ده وجه ذکر کئی لیفتان ده پارا نده چککی او ختم کی طورفن یو عدلا یو حصا یو من الذين ذاك سماك فروج كافر او يكبتهم يذلوا وخوار كر فينقلبوا فزدوا غرذوا وافسي قايبين لا اميدا لا اميدا ميدان جنگ نو پسی ايشي ورته ملاونش نو اصل کے یو خبیات خبیات توجد انسان سو امید خوشا ملاونش قران کے دله پرځونه غلې یو یاست نه امیدي نه نا امیدي هغه د توکو نه مخ کې ورسره دعا راکړي شه خو دا خبيچ دي د تولې کې چوین انسان په یو توکو باندې راغلي په یو امید باندې او بیا یې شی په لاس را نشي الله وي دا هم دا مزه دی کمه توکو ورول دا هغه توکو هغه کې وته اسم له نشي خالي لاس نشي او یک به ته یا ذلیل کې دی لاره خوار بېم قلبو فز دی واپس شي خا جی بنا نا امیده لیس لکان شتاستانه پر پیغمبر من الامر تمام له اختیارنا شیون زر به شیون است شی او ی توب علیهم تردی چواپس که اللہ تعالی رحمت خبل علیهم پدی باندې کچری دی اسلام لڑی توبه و تر نو تردی پوریتاتی اختیار نشته بس چی توبه و باسی ختم بیا خیروت و ضرورت پاتی نشو او یو آن دی با هم یا عذاب ورکی دوی تا نو بیا چې عذاب ورکی بیا خیروت و ضرورت پاتی نشو خبره ختم بس تبا و برباد شو او یعنلی باهم یا عذاب ورکی دیتا فا این لهم فسیکینا ندرچی دی و علمونہ ظلم کون کی دی نو کعذاب وطا ملوشین اون تاتشی تشبی ملوش استازل پیخش کافر دا اللہ دین دوشمن برابادش او که ایمان ملوشت توبه او باسلا اللہ خپل رحمت وابس نو تب بیام خوشا لشی چی مسلمانان شو نو تا دیتا دیبانی لانت موائی لَيْسَ لَكَالْنِشْتَ اسْتَادَ پَرَا مِنَ الْأَمْرِ دَمَا مَلِدْ لَانَتْنَا شِيْرُنْسَ شِيْعَ اوْ يَتُوبَ عَلِهِمْ تَرْدِي چِيَ اللَّهُ رُجُودِ رَحْمَتُ كِدِي بَانْدِي کَچَلِ إِسْلَامْ رَالِي اَوْ يُعَلِبَهُمْ يَا عَزَابُ وَرْكِدِي تَا فَإِنَّهُمْ فَسِيَكِنًا دِي چِدِ ظمونلهظلیماندي ش کوون کري واللي ال لا او دا الله د پاار نه د بل چا دپار ماغ جسیونهدي فس نهماواې چې قین کې وان ما او اجملت كل سيدنا دي في الارض جدي پسمکو کي يا غفر الله تعالى بخشيش او بخش نه کي لمن اعطاء يشاو جو ولين ويعذب عذاب ور کي من اعطاء يشاو جو ولي والله الله تعالى چره غفور بهم کي رحم المل محربا غفور ذات بهم کي او رحيم ذات مهربان